Am o profundă admirație și considerație pentru dumneata, micuța mea. Se mărturisea cu amar un măgar unei furnici. Cum îți explici că doar cu două amare, abia mă țin pe picioare, mă de mijloc, mă sufoc, pe când tu o făptură ca o firmitură cari, Poveri mari uneori de 10 ori mai voluminoase decât tine Vecine, s-ar putea ca povara ta să-ți pară mai grea Fiindcă nu te bucuri de ea În timp ce eu muncesc din greu, dar nu mă încovoi Fiindcă, cum să spun, tot ce adun, vezi bine, e pentru mine N-ați întâlnit și voi asemenea eroi, Anonimi, modești și mici, Ca niște furnici?